Ötödik fejezet Az elveköről Jónak lenni jobb A szövetséges piloták ügyének vizsgálata közben egyre több jelentés érkezett Petön tábornok főhadiszállására, amely szerint a harckocsizó zászlóaljak olyan embereket láttak az út mentén, akik úgy néztek ki, mintha valami kényszermunkatáborból szabadultak volna. A jelentések szerint mindannyiukon látszott, hogy éheztek rongyokat és pizsamát viseltek. A már felszabadult koncentrációs táborokból származó foglyok voltak. Tíz táborban jártam, köztük Buchenwaldban, Mauthausenben, Flossenbürgben és Ébenzében. A halál és az embertelenség nyomai az összes táborban azonosak voltak. Nagyon, nagyon tisztán emlékszem a látványra, amelyet máig nehezemre esik leírni. Életem végéig kísérteni fognak ezek a képek. A teljes káosz. A közelben még folytatódó harcok. A földön szétszorva fekvő testek, amelyek között van halott is, sebesült is. Az élők könyörögnek, jártányi erejük sincs, és csak a szemükkel kérnek valamit. Láttam csontá bőrré fogyott embereket úgy felhalmozva, ahogy a tűzifát szokás. Hasmenéstől, vérhastól, dizentériától, tifusztól, tbc-től, tüdőgyulladástól szenvedő, tehetetlen, csoncsovány lényeket. Láttam embereket, akik egy darab kenyér vagy legalább egy morzsa után kutattak a szemétdombon, mint a patkányok. Láttam testekkel teli működő krematóriumot és a földeken trágyaként szétterített hamvakat. Leírhatatlan szörnyűségek tanúja voltam. Mintha a pokolba néztem volna be. Így aztán kitaláltam magamnak egy módszert. Úgy tettem, mintha mindez nem létezne. Többnyire földhöz ragadt fickó vagyok, de ezúttal azt mondogattam magamban, hogy ez nem igaz, nem igaz, nem igaz. Bebeszéltem magamnak, hogy valamilyen előadás részletét látom. Mi más tehettem volna? Nem ülhettem le, nem kezdhettem telitorokból üvölteni és a hajamat tépni. Vagy nem foghattam el egy németet, hogy fejbe verjem egy kalapáccsal. Vannak dolgok, amelyeket az agyunk nem képes feldolgozni, és amikor ilyesmivel találkozunk, bíznunk kell benne, hogy tudja, mi módon védhet meg minket. Azok, akik gyászolnak, gyakran mondják, hogy szokatlan napszakokban ellenállhatatlan álmosság tör rájuk. Ha az agy már nem tud mit kezdeni a fájdalommal, akkor a szokásosnál többször kell kikapcsolnia. Velem is ez történt. Csak úgy tudtam elkerülni, hogy belebolonduljak az elém kerülő borzalmakba, ha azt képzeltem, kitaláció az egész. Azt ismételgettem magamban. Végezd a munkád. Vagy az érkező hadsereggel együtt, vagy egy-két nappal a felszabadítások után jutottam el a táborokba. Mindig ugyanazt csináltam. Oda mentem az amerikai parancsnokhoz, és a következőket mondtam. Petön tábornok utasítására jöttem, amelyet az Egyesült Államok kormánya döntésének megfelelően adott ki. Tíz emberrel azonnal vetesse körbe az irodát, amelyben a táborral kapcsolatos dokumentumokat tartják. Az engedélyem nélkül senki nem mehet be, és nem jöhet ki. Úgy beszéltem, mintha személyesen Petön tábornok volnék. Elfoglaltam a schreibstub a tábori irodát. Ha dokumentumokra van szükség, a németekben mindig meg lehet bízni. Aggályos pontossággal vezették a nyilvántartásaikat. Meg tudtam állapítani, hogy mi folyt a táborban. Megvolt a rabok listája, az Auschwitzba érkezők sorszáma, ki melyik transporttal került a táborba, mikor érkezett az első transport Magyarországról, Romániából vagy Németországból. Az aktákban szereplők legtöbbje persze már nem élt. Az így megszerzett információval a birtokomban az írógépemhez ültem, és jelentést állítottam össze a látottakról, meg a felelősökről. Ki volt a tábor vezetője, hány ember pusztult el, kik voltak az őrök. Ennek alapján letartóztatási parancsokat küldtünk szét, hogy összeszedjük a bűnösöket. Végezd a munkád. Szerezd meg a bizonyítékokat, és menj tovább a következő táborba. Lépj tovább. Ez a hozzáállás védett meg attól, hogy visszavonhatatlanul beleőrüljek abba, amit láttam. Világosan emlékszem viszont arra a rabra, aki a Buchenwaldi Schreibstube-ban dolgozott. Úgy rémlik, francia volt. Már vártam magát, mondta. Jöjjön velem. Fogott egy ásót, kivezetett a tábor szélére, oda, ahol a szöges drótkerítés húzódott, és kiástunk egy ládát. Visszavittük az irodába, letisztogattuk. A ládában útlevél méretű füzetkék voltak. Az SS-tagjai használták őket, amikor inni meg mulatni mentek a tábori kantinba. Bemutatták és kaptak bele egy pecsétet. Azt a füzetet, amelyben összegyűlt ötven pecsét, az irodán dolgozó rabnak kellett megsemmisítenie. De ő ehelyett elrejtette őket. Hit benne, hogy eljön az elszámoltatás ideje. Ha rajta kapják, azonnyomban megölik. Ritkán fordul elő olyan helyzet, amelyben a többség azért teszi, amit éppen tesz, mert az életét félti. Így aztán mindebből nem az a tanulság, hogy annyira bátornak kell lenni, mint ez az ember, ha bár természetesen lenyűgöző volna. A tanulság inkább az, hogy az emberek borzasztó tettekre képesek, de csodálatosakra is. Legyenek azok nagy dolgok vagy apróságok. A világ tele van jó emberekkel, akik jót cselekszenek. Néha elég erre gondolni, és ragaszkodni ehhez a felismeréshez, hogy erőt kapjunk, fellelkesüljünk, és bizakodóban tekintsünk a körülöttünk lévő világra. Akkoriban ez a láda igazi aranybánya volt számomra. Ezek a fickók, az elkövetők és bűntársaik mind azt fogják mondani, hogy ott sem voltak. Én viszont még a pontos időpontokat is tudtam, amikor a kantinban mulattak, sőt, meg volt a sorszámuk. Pontosan tudtam, kikről van szó. Azonnal szétküldtem a letartóztatási parancsokat, amelyek a hadifogói táborokba is eljutottak. Az eset jól jellemzi, milyen bátrak voltak azok, akik a halál közvetlen közelségében is bíztak az igazságszolgáltatásban. Az SS katonák legtöbbször elszöktek végül a táborokból, a rabok pedig ahhoz is túl betegek és gyengék voltak, hogy megmozduljanak, de mindig akadtak köztük páran, akik jobb állapotban voltak és lábra tudtak állni. Az egyik táborban láttam, ahogy elkapnak egy egykori őrt és verni kezdik. Az SS katona már alig volt eszméleténél, amikor hordájra tették, a krematóriumhoz vitték és betolták a forróságba. Egy darabig bent tartották, de nem olyan sokáig, hogy meghalljon. Kihúzták, tovább verték, újra betolták. Háromszor vagy négyszer ismételték meg, míg a német végképp megsült és biztosan meghalt. Végignéztem az egész jelenetet, és még ma is látom magam előtt. De azt mondtam, a rohadt életbe, ha megpróbálom megfékezni ezeket a felszabadult foglyokat, ellenem fordulnak. Az egyik táborból a másikba mentem éppen, amikor találkoztam a vörös hadsereg valamelyik előretolt egységével. A katonák boldogan fogadtak. Valamelyikük megkérdezte, mi a feladatom az amerikai seregben, mire elmagyaráztam neki, hogy a háborús bűnöket vizsgálom ki. Az SS tetteiről gyűjtök bizonyítékot. Miért? Nem tudod, mit csináltak? kérdezte. Azt feleltem, hogy természetesen tudom. – Akkor minek kérdezősködsz? – érdeklődött kíváncsian. – Lőd le őket, is kész. A bosszú, borzalmas dolog, és a korábbi gyilkosságok következménye. A franciák azokat a nőket, akik német katonával álltak össze, kihajtották a város közepére, és kopaszra borot válták. Mások meg leköbdösték, vagy megütötték őket. Amikor egyszer tanúja voltam egy ilyen jelenetnek, a levegőbe lőttem, és azt kiabáltam. Menjenek innen, ez a nő le van tartóztatva. Beültettem a jibbe, elvittem valameddig, ahol ráparancsoltam, hogy szálljon ki és menjen haza. Nürnbergben a nyitó perbeszédemben azt mondtam, nem a bosszú a célunk. Tudtam, mire képes a bosszú. Láttam működés közben, és valóban szörnyű volt. Az a cél lebegett a szemem előtt, hogy olyan jogrendet teremtsek, amely mindenkit megvéd. A bosszú vágy emberi érzés, de le kell küzdenünk. Ne válj azzá, amit gyűlölsz. Ha mégis ez történik, valaki másnak az ellensége leszel, és a körforgás soha nem ér véget. Igaza van a régi mondásnak, amely azt tanácsolja, hogy emelkedj felül. Tudom, mindenki ezt mondja, de talán azért, mert igaz. Ettől még felelősek maradunk a tetteinkért. Erre való az igazságszolgáltatás. Mindeközben természetesen egy pillanatra sem feledkeztem meg róla, hogy zsidó vagyok, de nem csináltam semmit másképp, és nem tettem különbséget a vallásuk szerint az áldozatok között azért, mert zsidó családban nevelkedtem. Egyetlen egyszer befolyásolta a tetteimet a származásom, de az már később Nürnbergben történt, amikor nem akartam, hogy a per zsidó bosszúnak tűnjön miattam, ezért a kilencvenezer zsidó meggyilkolásával gyanúsított elsőrendű vádlott bíróság előtti kikérdezését egy barátomnak engedtem át. A táborokban a zsidóknak Dávid csillagot kellett viselniük, míg a kommunistákat vörös csillaggal jelölték meg. De mire megérkeztem... Mind megkülönböztethetetlen rongyokban jártak. Emberi lények voltak, más semmi.